Fyrra Pétursbrefið Annarkabli Segið því skilið við alla vonsku og alla pretti, hræstni, öfund og allt baktal. Sækist eins og nýfætt börn eftir henni andlegu ómenguðu mjólk til þess að þið af henni geti dafna til hjálpræðis enda hafið þið smakkað hvað drottin er góður. Komið til hans hins lifanda steins sem en höfnuðu en er í augum Guðs útvalin og dýrmætur Látið sjálf uppbyggjast sem lifandi steinar í andlegt hús til heilags prestóms til að bera fram andlegar fórnir fyrir Jésu Krist Guði velþóknanlegar því að svo stendur í ritningunni Sjá, ég set hornstein í síjón Valin og dýrmætan. Sá sem trúur á hann mun alls eigi vera til skammar. Íður sem trúið er hann dýrmætur en hinnum vandrúðu er steitnin sem smiðirnir höfnuðu orðin að hyrningarsteini. Og ásteitingarsteini og hrösunarhellu. Þeir steita sig á honum að því að þeir óhlýðnast bóðskapnum. Það var þeim ætlað. En þið eruð útvalinn kynnslóð, konunglegur prestómur, heilög þjóð, eignar líður til þess að þið skuluð viðfræja dáður hans, sem kallar ykkur frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þið sem áður voruð ekki líður eru nú orðin guðslíður. Þið sem ekki nötuð miskunnar hafi nú miskun hlotið. Þið elskuðu, ég áminni ykkur sem gesti og útlendinga að haldi ykkur frá holdlegum gyndum sem hegja stríð gegn sálunni. Hegðið ykkur vel meðal þjóðana til þess að þeir sem nú hallmæla ykkur sem illgjörðamönnum sjái góðverk ykkur og veksamig vöð þegar hann kemur. Veri drottins vegna hlýðin allri mannlegri skipan, bæði keisara, hinnum æðsta og landsauðingjum sem hann sendil til að refsa íllgjörðamönnum og til að rósa þeim er breyta vel. Það er vilji guðs að þið þakki niður í vannþekkingu heimskara manna með því að breyta vel. Þið eru þrjálsir menn. Nótið frelsið til að þjóna guði en ekki til að hilja vonsku. Virðið alla menn, elskið samfélag þeirra sem trúa, óttist guð, heiðrið keisaran. Þjónar, hlýðið húspændum ykkar og sínið þeim alla lotningu, ekki einungis hinum góðu og sanngjörnu, heldur einnig hinum ósanngjörnu. Ef einhver verður fyrir ónótum og líður saklaus vegna meðvitundar um guð, þá er það þakkarverðt. Því að hvað er lofsverti það að sína þolgæði er þið sætið barsmýðum fyrir albrott. En að þola yllt með þolgæði og hafa þó breytt vel, þar er mikilsvert í augunguðs. Þetta er köllun ykkar. Því að Kristur leið einnig fyrir ykkur og let ykkur eftir fyrir minn til þess að þiðskiltu í fótspor hans. Hann dríði ekki sindt og sveik voru ekki fundin í munni hans. Hann svaraði ekki með yllmælum, er honum var yllmælt, og hótaði eigi, er hann leið, heldur fól það honum á vald sem dæmir réttvíslega. Hann bar sjálfur sindir okkar á líkama sínum upp á treð, til þess að viðskiltum deyja frá sindunum og lifa réttlætinu. Fyrir hans benjar eru þið læknuð. Þið voru sem villur áfandi sauðir en nú hafið þið snúið ykkur til hans sem er hirðir og biskup Sálna ykkar.